Subkomandante Marcos. Vyšel jsem před dům v Tichovém městě. V obchodě jsem koupil modrý sír, prodavač se jmenoval Hadad, říkal mi, že letos se ještěrky vracejí zpět do horkých zemí. V hlavě mu íránci začali vyrábět plutonium. Rukou jsem přejel po obrubníku, postavil láhev na zítku a převaloval v puse chuť co mění praskající zvuk na bílé substance na jazyku. Útržky pórovité hmoty se vznášely nad kaluží v Petrohradské ulici, poslední ulici ve vesmíru. Viděl jsem holku zamávat červeným šátkem, gesto bylo tak osvobozující, rovnoběžky ulic ale zůstávaly šedé a lepkavé. V bytě jsem jedl sír, díval se z okna, četl noviny, Subkomandante Marcos prý žije v Praze dobrých 20 let. Levicová mládež ho ukrývá pobytech, které jsou spolutajně propojeny. Vzduch se vlnil, den zrnil informací a vůní bezpečnostní prověrky. Z okna jsem viděl boule běžkyň, predátory ženoucí se za nimi. Vesmír smír z kout kurtu a kapka dopadala na chodník. Po schodech stoupaly armády nosiči nábytku a další sluncem prosvícené kostry.